Але все-таки Гонта загинув. О, бідолашний, сумно зіткнув Хорунжий. Його садовили вже на палю. Ну, а пан з допомогою повернувся? А як же, поквапно мовив Голембицький, і очі його забігали. Та все село вже обезлюділо. А на місці мого двору і церкви курилися тільки головешки. Але я попрошу в'ясновельможного пана дозволу перемінити убрання, бо на такому пишному з'їзді моє брудне лахміття, обкурене порохом битви, Ладанович відпустив свого хорунжого жестом і голембицький, супроводжуваний двозначними усмішками, поквапливо вийшов із залу. Розповідь Хорунжу справила все-таки на зібрання нітючі враження. Близька біда, що заглянула в вічі, розвіяла одразу войовничий пиховитий настрій і примусила всіх замислитись. Ладановець звернувся за порадою до присутніх. Шафранський заявив, що передусім треба потурбуватися про воду, бо міста її немає, а користується лише підвозною. І якщо супротивник оточить фортецю – то уманцям не можна буде без води оборонятися. А тому він радив у самому місці почать копати великий колодязь. Стемпковський запропонував одразу ж села і вішати лайдаків для постраху. Пулавський не зовсім довіряв Голембицькому, але Хшемуський навпаки вважав небезпеку ще серйознішою, ніж описував її Голембицький. З цього приводу почала вже розгорятися суперечка, коли губернатори доповіли, що до нього з'явився в надзвичайно важливій справі головний орендар усіх шинків, як міських, так і сільських. Лейба Рабин, той самий, що так голосував на зібранні єврейського кагалу «Малій Лисянці». Ясновельможний пане, почав він, тремтячим від переляку голосом. Даруйте мені мою зухвалість, що я насмілився потурбувати вас і найвельможніше, найшановніше лицарство, але мене спонукала до цього страшна чутка, така жахлива звістка. Що таке, Лейбо, в чому справа? спитав ладанович, стурбований таким початком. Присвята Ченстуховська матір сплеснув руками Кшемуський. Серед лицарства перебігло сумне зітхання, що пролунало придушеним стогоном. Алейба все ще переводив дух і пригладжував пальцями свої розпатлені пейси. Та не муж же, тупнув ногою уманський губернатор, а кажи швидше, в чому річ. Ясновельможний пан знає нашого славного святого цадика, слово котрого має велику вагу, бо всі до нього прислухаються на небі. Бодай я так любив своїх дітей, коли неправда. Ну, ну. Так у того цадика є небіж, ой розумний який, такий кантор, який ніколи в панській милості й не снився. Досить? гримнув розніваний Младанович. Кажи діло. Ой вей, даруйте. верескнув Лейба і слякано зігнувся, немов ждучи, удару. Це не я, це мій дурний язик. Все із за зубів вискакує. Коли почну про цих, ой, вівах із Ацури, я зараз, зараз, той самий хаїм, про якого я сказав, що добрий має коп, захопався Лейба. Так і сиплячи словами, їздив у малу лисянку, сватати там течня орендаря дочку Сару. Ой, слічна, ой, пишна, такої гарної ще не було на світі, іх бін аїд, такої не було навіть ні панянки, ні крулеви». Ти глузувати надумав? заревів ладанович, ухопившись за шаблю. Серед лицарства почулися теж енергійні загрозливі вигуки. Лейба побліц затремтів і замовк, озираючись на всі боки, великими переляканими очима. Ну, брязнув маданович шаблею. Зараз хвилинку. Ох! – стрепенувся Лейба і знову почав свою розповідь. Так той хаїм, коли повертався назад через Мотронинський ліс. То чув од вірного чоловіка от Абрамки Шинкаря, коли знаєте, що при монастирі так чув, що в Матронинському лісі повно гайдамаків, він сам бачив це, і тільки молитва святого цадика його сховала від Розбійницького ока. Зараз, зараз. Так той Абрамка каже, і хаїм на власні вуха це чув що як повернувся архімандрит Мельхіседек, то почав скликати до себе в свій ліс «даруйте на слові все розбійницьке лайдацтво», скликає і волоцюг, і хлопів, та й велить панове добродійство,